Heere, kostbaar slid wees, as ons kan surrender dat ons kan afgeer dat ons kan, ons deeds, ons needs en ons life, ons way of life as dit vir u kan gee alles, vader en dankie dat ons in inspraak het Heere, die Seen Jezus wat vir ons, wat vir ons intree en toetree en dat ons ons wandel nog nie in plek is, nie Heere maar dat ons weet dat ons weet, vader, ons As voor u staan ons, as gerechtverdigd is, as vrygekoopt is, as losgemaakt is. En dis vir ons een vreugde volgend vader. Ons eerie daarvoor, ons eerie woord en ons sien die woord, jylle, wat volgend ook sal so uitgaan. In die naam van Jesus, die naam sê. Amen. Jylle, ek wil soms so'n bykie aanhak my wat Jan laaswek, ek gaan nie... Jan sy boodskap herhaal nie, of probeer nie, glad die al nie. Ek het net op my hart ook om bykie met julle te gezels oor gemeente, en het gaan nie oor om een vergelijking te maak, sys wat Jan laas oor die gemeente en kerk nie, het gaan bloot net oor hoe ek het ervaar. En um, ek dink is nogal goed dat die mens misschien een ander oudse perspektief wil kry oor dit. En ek stem 100% saam met Jan, oor wat hy laas week gesê het. Maar dit is net zo'n so bykie van een ander perspektief, Want het gaan vir my daar oor dat, uh, hoekom is ek hier, hoekom is ek in hierdie gemeente, en um, hierby op ander plek nie, nie verstaan, en dit is wat ek my bieke wil uitbrei oor. Wat my belangrijk is, is om te, om te begin met die begin, en dit is, die eerste keer wat ek Jesus eindelijk word praat van gemeente in Nieuwe Testament, is toe hy met Petrus gepraat het, Nou, um, jylle kan saam met my blaai na Matthies 16 toe. Ek denk ons ken daar die skrif, Matthäus 16. Wat jy sien, ek sê dat die, wat ek sien is dat die gemeente, een ongelooflike belangrike ding, een meest fundamentele, die primaire beginsel van gemeente is, is waarop is die gemeente gebouwd? Waarop staan die gemeente? Dan praat ek nou in gees, waar staan die gemeente? Ons gaan later aan die einde toe gaan ek kom in een parallel trek ook met hoe ek hierdie gebouw en ervaar in die terreine. Goed, maar, dit is nou iets wat ek later oor sal bykom. Maar, as ons kyk na nou wat, wat hier gebeur in Matthäus, waar, um, waar Jesus vir die disciples vraag, jy weet, wie sê die mens is ek? Um, ek lees al van vers 13, af en toen Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, Vraai sy disciples en sê, wie sê die mense, dat ek die sien van die mens is? Sy so vraag, en hulle antwoord, sommige sê Johannes die doper, en sommige sê, jy is die lea. En dan sê ander, jy is jere Of, ja, jy is een van die profete, dat is vir die mense omkategoriseer. Uh, of probeer toe eien. En dan sê hy vir hulle, maar jylle, wie sê jylle is ek? En dan sê Simon Peterus, en dan, wat hy antwoord dan, en sê, eers die Christus, die Seen van die levende God. En toe antwoord Jesus, en sê vir hom, salig is jy Simon Parjona, want vlees en bloed, het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die Himmel is. En dan, en dan sê die in vers 18, en ek sê ook vir jou, hy is Peterus, En op hy die rots sal ek my gemeente bouw. Op hy die rots sal ek my gemeente bouw. Nou is die, die rots, Petrus. Dit wat gebeurde daar is dat die gees van God die let geopenbaar aan Petrus. En op die openbaring van dat Jesus die sien van die lewende God is. Dit is die fondament. Dat Jesus die sien van die lewende God is. En hy sê nie vlees en bloed nie, maar die vader wat in die jumele is, het het geopenbaar. Nou, dit is my kritisch, dat as ons kyk na die fondatie van gemeente, die fundament van gemeente, dan is dit die kenmerk, dit is wat dit is. Dit is die puntbaring dat Jesus Christus die Seen van die levende God is. En, um, en dit is die fondatie, soos wat ek het sien ook. En dan is het toch belangrik dat ons gaan kyk na die rots idee, die rots. Gemeente is gebouw op die rots. Die rots is die openbaring van dat Jesus Christus die Seen van God is. Maar dan wil ek, hy, ons moet een bykie gaan kyk ook na ander skrifte. En dit is in Exodus 17, ek het soos met die skrifte geblaai en bykie gekyk na, na die rots. Want hy praat so baie van die rots en in hy self ook, hy dit ook in hy leven ervaar dat wat rots is, en dan, ek praat ook van geest, nie, waar ons soms door moeilike tyd gegaan het, as ek aan my ee lewe kyk, en wie jy in die tyd is, is daar een ding wat ek seker is van, en het gebeur, nie net een, twee, het gebeur somme gereeld, dat, die oude, dat, dat daar een ding is wat ek seker is van, en dit is die rots waarop ek staan, jy weet die, die fondatie, die rots, Nou, as ons praat van gemeente, dan begin gemeente om ons by my as individu ook. Dit is ons wie gemeente is. Gemeente is saamgestel uit lichaam uit, uit bodies uit. En hier so sit ons, dit is die bodies. Maar elke van ons lichaam, elke van ons, beleef die rots individueel. Jy sien, en, en dit is die gemeenskapelike ding is, waar ons allemaal eenheid oor het en saamstem oor het is die rots waarop ons staan. Anders, te, as ek nie daar oor uitklaring het, nie, dat, ek, dat Christus die rots is, nie, dat, dat die vast is, en dat het nooit verander, nie, dan het ons een probleem. Maar, kom ons kyk na, ek het, ek, daar is baie skrif oor rots, maar ek het net so paar uitgehaal, en ek soor die 176 staan, kyk, ek sal daar voor jou by die rots op oor staan, dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uitkom, dat die volk kan drink, en Mozes het so gedoen, voor die oog van die oudsies van Israel, so ek sien dat die rots, is die bron van, van die water, van die lewe, en ons onthou in Matthies, in Matthies 4 ook, praat hy ook met die vrou, met die, die put, en dan sien, man, ek sal vir jou water gee, en hy sal nooit weer doorskryd nie, en sien, dit is die rots, dit is die, uh, die fondatie, die fondatie, die bron, wat ek sien wat hy deur trek daal. En Eksoodus 33 sê hy weer, want Moses wil graag die heiligheid van God sien. En ek lees daarvan vers 21 af. Eksoodus 33 af van vers 21. Ek lees hom net hierso. Hy sê ook die Here gesê, hier is 'n plek by my waar jy op die rots kan staan." Jy sien God praat met homiesel, hy kom na hom toe op die berg, by die rots, kom hy na hom toe, en dit is so asof God op die rots is, uh, maar, maar hy kan hom nie sien nie, maar God is daar, met andere woorde, het is wie in zijn vergestalting van God, die rots, hy sê waar je op kan staan, en, en as my heerlijkheid voorbij gaan, sal ek jou in die skeer van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek voorbij gegaan het, en dan sien ons hoe dat, hoe dat hy dier die skeer verberg word, God sy hand oor is, en hoe God verbijs kan, en hy hom van die achterkant afsien. Die heerlijkheid van God, associeer ek ook hy met die rots, die heerlijkheid van hom. En um, in die Deuteronomem 32, um, sien ek, waar God aan Mooses die opdracht gee, um, om een lied aan die volk voor voortouw, En dan sê hy daar, in Deuteronomium 32 vers 4, praat hy van. Hy sê, dan begin hy die, die lied, hy gaan nie alles lees daar nie, maar dan kom hy by die ding, by die vers 4 veral, en sê hy, die rots, volkome is sy werk, want al sy wee is strafgerichte, en hy sê hy, in God, van trouw en zonde onrecht, rechtverdig en recht is hy. Hy sê, dit is wie die rots is, rechtverdig en recht is hy. En dan in nummerie twintig verstaan Aaron en Mooses blijkbaar nie lekker wat God bedoel het, toewijf hulle gesê het, maar hierdie keer gaan julle nie die rots slaan, maar hierdie keer moet julle praat met die rots. En dan sê ons daar in vers 7, die heren met Mooses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron en spreek, jylle die rots aan voor hulle oor, dan sal hy sy water gee, so moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloe, en die vergadering, en hulle veel laat drink. As jy mys nou mooi in die context lees wat daar geskrywe is, is ook die rede hoekom hy gesê het, maar praat met die rots, was gewees, God wil hier iets gedemonstrere, hy wil sy heerlijkheid hier gedemonstrere, dier die rots, wil hy sy heerlijkheid demonstrere, Hy wil nie gehad hulle moet slaan, hy wil, hy wil die persoonlijke, die verhouding, die um, persoonlijke kontak, wat Mooses in die tent van samenkoms gehad het. Hier kom hy nou en hy, en hy kom by die rots. En nou sê God vir hom, praat met hom. Praat met, hom, praat met die rots. Jy sien, en dit is iets anders daar as om te slaan. Jy slaan een dode ding, jy slaan een, een dierdak. Maar jy sien, ek weet jy, so die geest het vir my net ge gewees het, is dat as ek praat meneer Rots, dan sal persoonlijke ding in die water gaan loop. En, jy sien, en dit is die daai deel van persoonlikheid, van persoonlijke verhouding, geloof ek wat God, want hy wil sy heerlijkheid daardier demonstrere. Um, en hy het het toen nie gedoen en hy weet wat die gevolg daarvan was. Want ek denk dit is toch Het was toch Godse droom geweest. Het uh, is om vir hierdie ouders te demonstreer, maar kyk, die rots, Jesus Christus. David, beskywe in psalm 92, hy sê om te verkondig, dat die Heere recht is, my rots, en in hom is geen onrecht nie. My rots, en in hom is geen onrecht nie. Psalm 94, sê hy in 2, 94 vers 22, maar die Heere is een rotsvesting vir my, my, en my God, die rots van my toevlug. En dan, een baie belangrike gedeelte in Jesaja 51, en ons ken om. Wat ek net wil deertrek, ons, is dat die rots, die fondasie, die fundament, waarop gemeente gebouw is, waarop ons geloof gebaseerd is, en gebouw is, is die rots, Jesus Christus. En dan kom hy hier so, en dan sê hy in Jesaja 51, dan praat God self hier Hy sê luister na my jylle wat die gerechtigheid najaag. Jylle wat die gerechtigheid soek. Jylle wat, wat, wat die recht soek. Gerechtigheid soek. Wat die Heere soek. Kom en geef jylle raad. Jylle wat omsoek. Kom en geef jylle raad. Kom en skou die rols waar die gekap is. Kiek waar kom jy vandaan. Kiek waar kom jy vandaan. En dis nie in vlees nie dis in gees, waar kom ons vandaan in gees? Die gees wat levend geword het in ons, waar kom dit vandaan? Aanskou die rots waaruit jy gekap is. Kiek waar kom jy vandaan? Hy sê, aanskou die rots waaruit jylle gekap is, en die holte van die pit, waaruit jylle gegrawe is. Dis wie eens, die rots is die openbaring, is eindelijk, Jesus Christus, die Seen van God wat ons rechtvaardig maak is eindelijk waar na jy verwisie, kyk waaruit jy kom, jy kom daaruit, dit is jou fondatie, dit is waar op jou geest, wie jy is, gebaseer is, is op hom, is op die rots, die sy as ons kyk na die nieuwe testament, dan wil ek ons met na Lucas toe gaan, Lucas sê, jylle ken die skrif, van die huis, van die man wat die huis gebouw het, hy sê, jy so, jylle ja, ken wat aan my toe kom, Naar my woorde luister en het doen. Hy sê, ek sal jylle wees, soos wie hy is. Jelke van jylle wat hoor, wat die heren sê, wat die woord sê, en het doen. Kom ek wees vir jou, hoe lyk jy, wie is jy? Hy sê, jy is soos een man, wat hy huis bou, wat gegrawe is, en diep ingegaan het, om die fondament op die rots te le. En hy sê, toe die vloedwater kom, toe die aanslag kom, toe die onwaarheid kom, toe die leen kom, Hy sê, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fundament op die rots was. Sy fundament was die rots. En op vers 49 sê die negatieve deel. Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is dit een man wat sê hy sonder fundament op grond bouw. En die stroom het laat in losgebreek en het het dadelijk geval. En dan sê hy, in die instorting van hierdie huis, was groot geweest. Die instorting van die huis was groot. Het is waar as dan er nie een fondament is nie. Jy sien, en ek sien wat, en ek wil nie daar, Jan het nou laasje daar oor gepraat, en ek wil nie op die terrein weer ingaan nie. As we kijk naar die kerkwereld, en, dan, en die vraag is wat ons het vir ons moet vragen, jy weet, dit, is die fundament. Waarop is dit gebouw? Wat is die ware in die, die leer, die waarheid, wat verkondig word? Waarop is dit gebaseerd? waarop is gemeente gebaseer? Jy sien, en as die fondatie, as die fundament die rots is, die rots wat ons nou al van beskryf, en namelijk openbaring van wie die sien, dat Jesus ges die sien van God is. Jy weet, en namelijk wie aanhaal uit, wat Jan ook nou in gepraat het van, en is die skrif wat ek wil aanhaal in te is, 3 vers 15, en dit is my kritische skrif hierdie, dit is my kritische skrif, is dat die gemeente is die pilaar en die grondslag van die waarheid. Is die pilaar en die grondslag van die waarheid. Jy sien die, die rots, die waarheid waarop die gemeente gebouw is, waarop ek en jy individueel ons geestelike lewe baseer, dit spoel oor na die, na die gemeente toe. En dit beteken dan, as dit oorspoel na die gemeente, wat, is collectief, sien ons dan in elk een van ons, sien ons die pilare en die grondslag van die waarheid. En collectief maak ons dan hierdie gemeente uit, wat gebaseer is op dit. Daarom kan die waarheid op homself staan. Jy sien, dit geef ons soeveel vrede, dit geef ons soeveel rustigheid, as ons weet, dat ons, dat hierdie gemeente, dat gemeente gebaseer is, dat ek en my verhouding, my, gebaseer, my verhouding gebaseer is op waarheid. Uhm, Pilaar, ek het geseen, en ek sê ek nou kijk na die, na die verklaring daarvan, dan sê ek die pilaar is eindelijk ook een steen. Iets wat teen dit le, iets wat teen het steen. So die gemeente is die pilaar, dit waar op ons steen, as, as individue, steen ons steen in die pilaar. En, en is het gegrondwees, die grondslag van, van die waarheid is die liepelaar geplant, eindelijk binnen in die grondslag van waarheid, op die rots, en daarom kan ons tegen ons steen, onwankelbaar. Nou, ek zou so sê nie, ek het nie geskrywe, die beste medium vir een fondatie, dit is die beste medium vir een fondatie, is die onwankelbare rots, waarop um, gemeente gebouw is, in die waarheid waarop het gebouw is. Um, en iets negatiefs nou hier, wat ek net wil bijvoeg, Ons weet allemaal, as fondasies uh, besmet raak met mere, met nattigheid, of dier enige iets van onderan wat, wat die fondasie verbrokkel, dan het ons moeilijk uit. Want dan gewoon ek sakt het, uh, ons sien dat mere begin kraak, so uh, ons sien dat al probleme ontstaan. Nou, en jylle, onthou, ons het al gepraat van die gemengde saad. Dink, ons ken hier die concept van gemengde saad. En, So, sodra die waarheid sodra die waarheid gecontaminuit word met enige iets anders Glaasjes praat daarvan van, van die ingesmokkelde leraars hy sê jylle ons het my nie woord gehoor, ons het my man vastgemaak hoe is het dan dat jylle die woord gehoor het maar nou sê jylle wees om ander goed te praat jy sê so in my geestlewe ook die fondatie is daar maar wie ek kan om kontaminuit met met onwaarheid, en toe te laat dat onwaarheid insypel, en het beteken nie, he, dat, dat die fondatie verbrokkel dan, en het raak zwak, Jy sien, en uh, wat beteken het, het beteken om die essentie van die nieuwe testament, die essentie van die boodskap van gerechtigheid, uh, om dit te besoedel, met ons eie werke, met oorleveringe, met dogma, jy moet al die goed wat op die straat is, weet, om dit te hoor en, en te sê, maar joh, dit klink ook daarom oké, okay, en dit vast te maak, en onmiddellik nie, is ons bezig om ons fondatie um, te verswak, dier die goed in te voer, want wat gebeur is dat die waarheid is bezig om, om een kant toe te skuif, en in die plek daarvan skuif ons die, die onwaarheid in, Petrus praat, en, en ek wil nie ons met nou blaai na 1 Petrus doen, want hier is een belangrike skrif ook, want vir sommige mense, vir sommiges is, is hierdie waarheid, en ons ervaar het ons daar buitenkant, hoe dat hierdie waarheid wat ons gekry het, en wat ons leven losgemaak het, wat ons leven, wat ons vry gemaakt het, dat hierdie waarheid, verander ons, En dan praat Petrus daarvan, en ek wil graag hier ons met die skrif lees. Het um, is in 1 Petrus 2 vers 7. Vir dan wat geloo, is hy kostbaar. Voor die ongelooflige schel die woord, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het een hoeksteen gewoord, een steen des aanstoot, en een rots van struikeling. Dit is so kritisch daardig, dat dit vir sommige mense een struikeling is. As hulle die waarheid hoor dat hulle dit totaal en af in ongeneer en sê maar dit bestaan nie. Dit kan nie wees nie. Sommige is dit 'n strydeling. Gemeentemense bestaan universeel. Ek het dit net hoe dit genoem. Dit bestaan uit uit mense uit uit liggame uit. Nou, ek ek so skuif ek wonder of, of jy hom vir my kan wys gou daarso asseblief man. Uh Pieter. Jy laat as sien hieso op linkerkant die fotootjie wat ek daar ingesit het. As ons praat van universeel, as ons praat van gemeente, dan beton ons nie net hierdie gemeente nie. Ons praat van gemeente oor die wereld. Allemaal wat wat hierdie, wat hierdie waarheid vastgemaak het in die lewe, en wat staan op hierdie waarheid. Julle kan sien die hande wat ons vat. Staan ons eindelijk in connectie met miljoene ander mense rondom die wereld. En uh, ons kan hier baie keer die concept van en bedink ons die ding, en ek self bedinkt van, van gemeente, dis ons. Jy weet, dit is allemaal, dit is allemaal wat die woord omvaard het, en wat gloe, dat Jesus Christus ons verlosser is. Goed, nou, ons verstaan die proces, van Adam, wat gesterf het, in geest het hy gesterf, die tweede Adam wat gekom het, Jesus Christus, die redingsplan van God, en waar die rede aan die wereld versoen het, ons verstaan dit allemaal, die, en dan belangrijk is, en ek het die skrif, en loop ek al met eerder rond in my, my gedagtes, is die breers, en ek wil graag ons met soen toe blijg hou, na die breers toe, die breers 8, Jy seen, want, want die reddingsplan is my kritis nie, dat die ding is die, is die ding wat, wat ons by mekaar hou, en by mekaar sit, is die geloof, wat geloof ons, En dan, en dan is Hebraeus 7 vers 28. Hebrews 7 vers 28. Daar is of rond begin ek lees. Uh, want die wet, want dit gaf my oor die hoopriester. Uit die orde van Melchisedek. Jesus Christus self. Uh, wat eenmaal die offer gebring het. En uh, wat ons losgekoop het en vry het. En dan... Uh, dan lees ek in vers 28, want die wet stel as hoepriester, aan mense met swakere, maar die woord van die eetswering, wat na die wet gekom het, stel die sien aan, wat verewig volmaak is. En dan gaan ek net, ek lees om so van die onderkant af, ek weet nie hoe kom nie, maar ek het het so aangeteken ook. Want so een hoepriester, was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskyde van die sonde is, en wat hoer as die himmelige woord het. Wat nie elke dag nodig het, soos die hoogpriester, om eerst vir sy eie sonde is offer te bring, en dan vir die volk nie. Want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy omself geoffer het. En dan lees ons vers 25, Dan kan hy ook volkome red, daarom kan hy ook volkome red, wat hierom tot God gaan, omdat hy altyd leef, om vir hulle in te treed. Jy sien, en dis die ding wat my losgemaak het, dis die ding wat my oog oopgemaak het, en dat ek gesnap het, maar. My, is dit hoe dit werk, weet, want, die eie werke, die eie pogings, dit was, voor 98 was dit die, was dit die issue geweest. ek maak het nie, Ek, ek kom hier daarby uit nie. Waarom nie? Hoe kom lewe mens in so onzekerheid dan? Die reden daarvoor, hoe kom ek so gelewe het, was omdat ek volgemaak was van onwaarheid. Ek het geen basis gehad, ek het geen fundament gehad nie. En toe ek hierdie ding snap, dat Jesus, die hoepriester, uit die ander orde uit, hy, hy was nie van, lewe, van die stam Lefie geweest nie, en hy was ook nie die hoepriester van die wet gewees nie, maar hy het gekom uit, uit die, die opdracht van God, uit die eetswering wat God gemaakt het, en gesê het, ek zweer hierby, dat my sien vir jylle son gaan sterf, en, hy was ook uit die ander stam, hy was in die stam van Juda gewees, so hy was totaal anderste, as al die hoepriesters wat, wat voor die tyda was, en dit maak hom so besonders ook, en, Daarom kon hy volkome red, die wat hierom tot God gaan, omdat hy altijd leef en vir ons intree. Hy is die most sufficient saivier. Niemand het op die aarde gewandel en op die aarde geloop, wat so volmaak was om mense te red nie, as Jesus Christus nie. Want hy was die volmaakte geweest. En uh, alhoewel hy het vir die wereld gedoen het, het elke mens nodig om, om te kies, om te glo wat hy gedoen het en het vast te maak. Voor so die wat hier offer aanvaard en in wie sy hart God sy geest in werkelijkheid word, word die liefde van God in saam daarmee ook in my hart, sy liefde saam daarmee uitgestoord. En nou wil ek hier ons met gaan kyk na 1 Korintheers. Onthou net, ons is bezig met die individue, ek en elke van ons afzonderlijk, toe ons hierdie ding aanvaard, toe ons hierdie, hierdie waarheid vastmaak in ons levens. Uh, en het doorbreek, het Godse geest binnen ons kom woon. Met al die wonderlijke dinge, het hy kom woon binnen ons. En het saamgevat, kan ons sê, dat sy liefde, dis liefde daar, uitgestort is in ons hart. En dan beskryf 1 Corinthians 13, beskryf hierdie liefde, jylle ken dit. Maar wat my opval, is dit, is dat ek as mens, ek as individu, ek as, as een, een levende siel, wat binnen in een gemeente staan, ek het hierdie liefde ontvang. So het elke van jylle, wat hierdie pad geloop het, die het die liefde van God binnen in jou ontvang. So met andere woorde, as ons kyk na gemeente, dan sien ons as, as, as hierdie ding centraal, hierdie ding van liefde staan centraal. En dan kom hy en, en, en dan beskryf hy, wat is liefde in 1 Korinties 13? Beskryf hy dit? En ek gaan nie dier alles lees nie, maar jylle kan dit op jylle eie tyd, kan jylle gaan dier lees, maar waar daar staan liefde, wil ek nie dier om met die liefde vervang met God. Al so wat die tale van mens en van engele spreek, En ek het nie die liefde nie. Dan word ek het nie goed nie. Dan het ek een klinkende metaal en een leidende symbool geword. Weet ons kind, en dit is, ek sien P.W. se hart, uh, en dit is ons hart ook, met die um, loofprysing. Je weet, uh, om, om al die muziekinstrumenten te hee, en al die dromme te hee, en al die klanksysteeme fantastisch te hee. En ons kom nie so saan, en ons syng, en ons syng die wereld aan die brand maar daar is nie waarheid in nie. Je weet, God is nie hier nie. Dan, is het, dan het ons werkelijk waar een klinkenis en baal geword. En ons maak het geleide. En ek wil dit is nie, dit is nie Godse hart nie. En uh, as ons gaan doorgaan die redding van die liefde, dan sien ons, dat God is die liefde. En dit is vir ons om oortuig te raak, en in gemeente, want ek sê vir dit is, dit is een kritische ding, is om die liefde wat binnen in ons is, dat het moet uitkom, dat het moet loop, dat het moet vloei, onder mekaar, tussen mekaar, en ons sien dit, ons sien hoe, hoe gebeur dit, mense kom van buitenaf en ons sien dit, maar dit is nie ek nie, ons kan nie lief heen nie, jy sien, um, as een lid, as een persoon, as een mens, kan ek nie lief heen nie, as ek nie God het nie, en as Godse liefde nie door my loop nie, as het nie Godse liefde is nie, dan is het net lippetaal, En, uh, en dit is die essentie wat, wat ons moet verstaan. En, dat, en die effect van die liefde is dat wanneer ons die waarheid ontvang het, die woord ontvang het, en ons ervaar die liefde van God, want het brand ons mos. Paulus praat ook al van, en ek, het, ek belever dit ook, dat as ek bezig raak met hom en ek, en ek ervaar God en ek sy aangezicht soek en ek Je weet, die connectie wat ek het met God, is die warmte, die opwelling van, van vrede en van liefde. Je weet, dit is awesome. En dit kom net van oma af. Van niemand anders. Dit is van oma wat dit kom. En wat is die effect daarvan? Binnen in die gemeente, is om het te deel met ander mense. Is om die waarheid te deel met ander mense. Om saam met ons boeders te wees, om saam te wees, en om saam te kan stem oor sekere goed. Dis ook om het so'n belangrik, ek verstaan ook om Jan, so daarop, ook om hy graag so wil hy die ouders moet kom, en hulle moet deel met ons, met die gemeente, want, dit is een uitvloeisel daarvan, jy weet van, dit is die effect daarvan van liefde, maar ek wil het met ander ouders deel, ek wil met ander ouders houwe praat, baie mense het daar nie vermoedig, en my voort is nie, baie keer het ek meer een 1 tot 1 connectie, wat ek wil met die persoon wil, en ek wil dit niet van, uh, van ook hoe we vertel, Je weet, of Kobi wil iets my vertel. So, dit die effect van dit, van een gemeente te wees. Die ander effect van hierdie liefde, van hierdie godlijke liefde, is dan ook, is dat, dit gaan vir my om om te please, oor God te please, nie oor mense nie. Daarom is het teke rof om een standpunt in te neem, en te sê maar, dit is so en so, en om mense te konfronteer, in die in gemeente, Omdat het nie gaan oor jou as mens en my as mens. Maar het gaan nie oor, uh, oor ons vader. weet Het gaan daar gaan het. En, en om hom te loof en om hom te prijs en die eer aan hom te bring. Het gaan oor hom. Het gaan nie oor ons nie. En dan in uh, Jeremia 15 vers 16. Ons het het laatst week gesing ook. As um, twee woorde gevind is, het ek hulle opgeeet. En die woord was van my vreugde en vrolijkheid van my hart. Uh, want die naam is oor my uitgeroep, uh, God van die leerskare. En, uh, ek wil graag jy ons moet gaan lees nou in 1 Petrus, en ek stap so naar die eindese kant toe, 1 Petrus, 1 daarvan vers 13 af. Dit is vir my, hierdie is eindelijk vir ons uitdaging. Wat Petrus hier so skrywe nie, het ek so persoonlijk, het eindelijk so met my gepraat, want ek glo dat jylle ook die ding sal optel, wanneer ons hierdie lees, 1 Petrus en na 2 Petrus, daar eerst paar verse. 1 Petrus 2, 1 en 2. Uh, as ons hierdoor gaan, as jylle jy sien, wat hy hier so van praat, hy kom eindelijk, of by 1 Petrus 2, kom hy, en dan sê hy, en laat jylle ook soos levende steen opbouw, tot die geestelike huis. Laat jylle, laat ek myself, laat myself opgebouw word, uit levende steen, tot die huis. Jy sien, want die gemeente bestaan uit levende steenheid. Maar kom ons gaan haak gauw aan, by wat Petrus hier so, wat hier geskryf word, 1 Petrus 13, daarom ontgoort die lendene van jylle verstand. Wees nichter en hoop volkome op die genade wat jylle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Jy sien die fondatie, openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorzaam my kinders, moet jylle nie jylle lewe inrug volgens die begeerlikhede wat tevore in jylle ontwetenheid bestaan het nie. Maar soos hy jylle geroep het, heilig is, moet jylle ook in alle en jylle lewe en jylle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as jylle om as vader anroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkense werke wandel dan in vrees gedeer in die tyd van jylle vreemdlingskap. Omdat jylle weet dat jylle nie dier vergankelike dinge, silver of goud, losgekoop is uit die eidele lewenswandel nie, dier die vaders oorgelever is nie, maar dier die kostbare bloed van Jesus Christus soos van een lam, sonde gebrek en flikkeloos. Dis waarvan aan ons kom. Wat wel vooruit geken is, voor die grondligging van die wereld, maar die laatste tijde geopenbaar is, om jylle ontwil. Jylle wat hierom gloe in God, wat hom uit die doore opgewek, en omheerlijkheid gegee het, so dat jylle geloof en hoop op God kan wees. As jylle in gehoorzaamheid aan die waarheid, jylle siele, die jylle geest, tot ongeveinsde boedeliefde gereinig het, moet jylle mekaar vierig lief hee, uit een rein hart, want jylle is wedergebore, nie uit vergankelike saad nie, maar uit onvergankelike, die levende woord van God, wat tot in eeuwigheid bly, want alle vlees is soos gras, en alle heiligheid van die mens, soos een bloom van die gras, die gras verdor en die bloom val af, maar die woord van die Heere bly tot in eeuwigheid, en dit is die woord, wat aan jylle verkondig is, en jylle dit is so waar, dat die, die woord is aan ons verkondig, Die waarheid is in ons verkondig. Ons het hier die waarheid. Ons weet wat die waarheid is. Dit is beskikbaar vir ons. En dan die volgende hoofdstuk 2. Leed dan af alle boosheid en alle bedrog en gefeindstheid en afguns en alle kwaad praterijn en verlangsterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord dat jylle daardoor kan opgroei. Jy sê onvervalste melk. Ek gaan nou weer daarby kom. As jylle ten minste gesmaak het dat die heren gekorreptieren is en ons smaak het, ons smaak het elke dag. Kom na hom toe, na die levende steen, wat in die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is. En dan sê, en laat jylle ook, soos levende steen opbou, tot die geestelike huis, en heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, dier Jesus Christus. En dan had ek hy skrif net uit ons gelees, en dan vers ja, ek lees om weer vers 7, vir jylle, dan wat gloe, is hy kostbaar. Maar vir die ongeloofig geld die woord, die steen, wat die bouers verwerp het, dit het die hoeksteen geword, een steen van aanstoots, en een rots van strykeling, vir die, wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorzaam is, waarvoor hulle open stem is. Hy sê, maar jylle is een uitverkore geslag, een koninklike priesterdom, een heilige volk, en volk as eindom verkry, om te verkondig die deegte van hom, wat jylle in die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Jylle wat vroor geen volk was, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmatigheid bewys het nie, maar nou bewys is. Maar dit is so absoluut relevant nie vir ons. Ek en my eie as, as individue, Uh, wat opgebouw is, is so mooi daar, wat hy daar sê, en heren, laat jylle ook soos levende stenen opbouw, soos een geestelike huis, en ek sien die gemeente, sien ek, as elkeen van ons, individueel, word ons lichaam opgebouw, en geest, uit stenen uit, en dan kom ons met die groot steen wie ons is, geestelik, en ons kom, en ons word ingebouw, nee, nie in die gebouw nie, maar in die gemeente, word ons elkeene ingebouw, En dit maak die gemeente op het einde van die dag. En, jy weet die, kom ek, ek, ek wil gauw hy, ons moet, daar nog een skryf wat ek graag wil hee, voor ek nou verre gaan, en dit is 2 Korinties 5. 2 Korinties 5. Dit is my so belangrijk ook hierdie, want weet jylle wat ek sien is dat, is dat hierdie aardse tent woning van ons, want, die levende stenen wat hiervan gepraat word, waar vind die die bouwproces plaas van levende stenen, so dat ons een huis kan wees? Ek persoonlijk, ek een huis kan wees. Waar word die die levende stenen gebouw? Godse gees is ingeplant, hy is binnen in my. Die levende stenen word die gebouw. Uh, en, en as ons praat van 51 sê, en ons weet dat die aardse tentwoning afgebreek word. Die die denke word afgebreek, word ons een gebouw van God in huis, nie met hande gemaakt nie, ewig in die hemel. Jy sien, so, so meer ons oortuig word, die vernieuwende denken, en ek, weet hoe sien ek dit, ons praat baie oor die vernieuwende denken, maar wie jy, die, die, die oorleverings, die onwaarheid, die gemengde saad, wat nog steeds in ons onderbewuste sit, ek sien dit as a, as a blaasie. Daai blaasie is gevul met daai onwaarheid. En die enigste manier hoe die onwaarheid weg kan gaan, is om om te verklaas met waarheid. Want jy kan om nie leeg maak, dat daar niks is nie. Want dit is klaaggemaak, dit is uitse daar. En die enigste manier hoe ons hierdie onwaarheid, hierdie tentwoningse, kan ek sê, se begeertes, hoe ek dit kan wegkrijg, hoe dit kan wegkom uit ons denk uit, as die verplaas word, en dier die waarheid, dier Godse waarheid. Want van selfs dit nie weggaan nie. Van selfs gaan dit al blij. Jy sê, en dis, dis ook om het so nodig is, dat ons, ons moet vul, nie met gemengde saad nie, maar dat ons ons moet vul met, met die waarheid. Hy sê, en dit is wat ek sien, wat die gemeentese rol is, mense. Cumulatiefs, die gemeentese rol is. Is om te kom na plek toe, waar ons die waarheid kan krijg, wat die onwaarhede kan verplaas. Want soos ek sê, as jy by die huis sit, en jy is met niks betrokken nie, dan, dan gaan my goed blij, dit gaan blijf voortbestaan, en jy gaan blijf sit op twee gedagtes, van wat is waar, wat is nie waar nie, wat is recht, wat is verkeerd, weet, daar het die situasie. Maar, as ons kom by een punt, waar ons onder die klank van die woord, onder die klank van die waarheid kom, is dit die enigste manier hoe ons die verplaasing gaan na plaasvind, en ons gee ons self vry woord, dit is hy so ergens oor, om jou self te oefen in die gerechtigheid, om betrokken te raak in die woord, daarom is het belangrijk dat al die levende stenen, collectief moet hoor, wat God sê, en wat sy geest is, wat sy geest vir ons sê, wat die waarheid is, en as ons hier so kom, as ons met mekaar praat, al wat ons dan doen is, ons bevestig net, ja wie ek, ek het ook so beleef, wie dit is so, en dit is nie van dat ek noem maar net sê dit is nie, ek is oortuigd al van dat dit waar is, en is dit nie wat ons by mekaar hou nie, om terug te kom in die vraag, to, hoekom is ek hier, hoekom is ek hier so, ek saamstem, omdat ek oortuig is, dat dit wat ek hier hoor, en dit wat ek beleef hier die waarheid is, dit is hoe kom ek hier is, en Tomotis praat ook daarvan, hy sê dit is, is dat ons moet bedrewe raak in die woord, hy sê ons moet ons voet met die woord van die geloof, en van die goeie leer, 1 Timothy 4 jy weet en ek, en eindelijk veel is ek, daag jylle uit ook, elke een van, is my self ook a challenge, uh, om een besluit te neem, ook rondom die gemeente, is ek hierso of is het nie nie, jy weet, daai ding, want, ek weet, ek weet, ek het ingekom ook, en ek wil, my, ek wil nie met my myself praat, want die goede ma, toe ek die waarheid hoor, die eerste keer wat ek het hoor, toe het ek geweet, En die effect daarvan in my leven was net eenvoudig, dit was daar. Ek kan dit nie weggerineer nie. Dit is so, dat ek het, ek was niet. Ek is een nieuwe mens gewees. En, vandaan van dan is het net, ek soek net hierdie woord, dit is al wat ek soek. Hierdie woord wat vry maak. En, um, so kom ek sê, dat, jy wist met ons kom by een punt, waar ons besef, dit die fondatie. Dit die fondatie. En, en, um, hierop gaan ek bouw. Ek kan nie langer op twee gedagte zonken, ek kan nie langer op waarheid en gedeeltelijke waarheid, ek kan nie langer daarop bou nie. So die plek waar ons dit my veel self uitsorteer, is die plek voor is drie gemeente daar hiervoor. En uh, ek wil afsluit met die gedeelte in, in uh, Lukas 10 vers 21. Peter is praat af van, Ons het nou so pas gelees, dan in 1 Petrus het ons gelees van die pasgebore babiekies, wat hy sê, in verlang sterk soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste melk van die woord. Die onvervalste melk. Jy weet ek, ek het al baie keer gewonderd oor die ding, oor Jesus wat hy sê vir die kinders nam, moet die kinders verhoed nie om net al my te kom nie. He. En, uh, en dan vooral hier, wat is in Lukas 10, 21, kan jy gauw vir my daar wees, asjeblief. In die selde eer het Jesus om in die geest verjeugd. Jesus was opgewonden oor die ding. En hy sê, ek loof die vader, jyre van die hemel en die aarde, dat jy hierdie dinge verberg het, vir die weise en verstandige mense, en dit aan kinderkies geopenbaar het. Ja, vader, want So was dit die welbehaag gewees. Nou die, die dinge verberg het vir die weise en verstandige mense. Die verborgenhede van die waarheid. Dit is waar we dit gaan. Die verborgenhede van die waarheid was verberg. En die fariseers en die saliseers en al die ouwens, die skrifgeleerders. Wat betrokken was by die skrif, hulle kon dit nie verstaan nie. Maar die kinderkies verstaan dit. Hoe kom verstaan die kinderkies dit? want die kinderkies soek die onvervalste melk. Jy sien, en, en daarom sê, as jy nie soos kinders word nie, sal jy die koninkryk nie sê nie. As jy nie soos kinders word, as, jy, as ons nie word, soos die pasgebore babiekies, wat, wat smag na die onvervalste melk nie, sal ons nie die koninkryk sê nie. En die onvervalste melk van die woord beteken, die woord, dis die woord, die enigste ware leer, en die onvervalste woord, sonder enige ander menselike dogma, net uit Godse woord, wat sê hy vir ons? Wat sê hy? Die sleetelmense, le in die onvervalste melk, en ek dink dit is, dit is die ding wat, wat gemeente moet wees, die pilaar, die grondvesting van waarheid, jy sê En dit is die onvervalste melk. Dit is die plek hier waar ons onvervalste melk moet kry. Dit is waar ons het moet, moet smaak, waar ons het moet ryk, proe, drink, hoe hier so moet ons het kry. En, uh, maak ergens hiermee. En uh, ek dink, ons moet ons, uh, konfronteer jyself met die vraag. Is dit die plek is, as ons hier is, waarom is ons hier so? Die gemeente. Die gemeente. En ek wil die parallel trek met um, met die gemeente, die grond, die, die fysische ge, uh, gebouw wat ons sien. Denk, Piet het nou dag ook daarvan gepraat, en was in my hart ook rechtig gewees. Symbolies, so ek sê, die terrein. As ons kyk na wat op ons gebouw is, en omkapies hulle weet, toe die mense begin grawe het, die, so, die vrachte klippe wat al weg weggesokie so, en wat, wat uitgegrawe is uit die fondaties uit dan is dit basis een solide stik rots eindelijk waarop hierdie gemeente gebouw is. En um, symbolisch is dit, soos ek dit sien ook, is dit die waarheid. Die waarop, Jesus ook gesê het, op hierop sal ek my gemeente bouw. Op die onvervalste melk, daarop sal ek my gemeente bouw. Um, en dan natuurlijk, die volgende ding wat ek sien is, is dat... Um, is dat ons in een bevoorrechte posiesie is om als levende stenen ingebouw te word, en saamgevoeg word, tot hierdie gemeente, om hierdie boodskap van gerechtigheid wat hier uitgaan, om dit te kan leef buitenkant toe. Dit die voorrecht wat ons het, is om dit te gaan leef naar die buitenkant toe. Iets wat my opval ook verder is, die, die feit dat dit so hoog geleer is, Dat, dat ons nie, hulle sê, stad op die bergelijk kan nie weggesteek word. He. So, die gemeente kan nie weggesteek word nie. En dit is ook vir my een ween en sy symbool van waarheid. Waarheid kan nie, dit kan vir een rikkie kan het onderdruk word. Vir een rikkie kan, kan het afgemaak word, maar op die einde van die dag, hoe sê hulle, dat die leen uitspoed, maar die waarheid het uithou vermoe, nie. Die waarheid het uithou vermoe. En dit is wat ek sien ook van ons, van die gemeente, die, die symbooliek van die plek waar hy gelegen is is dat um, is dat die uithouvermoed van waarheid sal bystaan. Dit sal bystaan. So, kom ons maak u toe. Dank u vader vir dit wat u vir ons volgende ook met ons gedeel het. Ja heren, dit is ons elke ene sy persoonlijke saak, om als levende stenen opgebouw te word, in een levende huis wat vir u welgevallig is. Dank u vir u woord van waarheid. Dat het nie onmoendlik is nie. Dat het toch eindelijk eenvoudig is, vader. As ons nou mooi gaan kyk na die waarheid van die woord, dan is het so eenvoudig dat die kinderkies het verstaan. Want as het, as het onvervalste melk is, as het syver melk is, as het syver woord is, as het waarheid is, is het eenvoudig. Die mens het dit ingewikkeld gemaakt, vader, door dier oorleverings, dier dogma, dier al die, die ander goed, het het, het het vir ons moeilik geraak om te verstaan. Maar dank u dat, ek sien u self ook, hoe Jesus blij was daar dat het juist so is, dat kinders het kan verstaan. Dat het opgewonde was daar oor, dat kinders het kan verstaan. En ons sien het in ons eigen gemeente, hoe kinders die die waarheid verstaan, en hoe dat het leven krij, en hoe dat hulle dit leef. En dan, heren uh, waar ons, met groewe en met alle gaan een goede sikkel baie keer, om die ween te verplaas in ons leven. Hier dan weet ons, dat, dat ons meer tijd moet maak, dat ons meer geoefen moet raak in die woord, en dat ons meer by die woord moet uitkom, want die gees gaan ons oortuig van die waarheid, en word die leen verplaas, met, en weggevat dier en met die waarheid, uitgeskop, dier die waarheid. Dankie daarvoor, dat jy, bemoeienis maak en dat die elke dag vir ons beskikbaar is om te deel wat hy vir ons wil hee en dat die deel met die waarheid jyre ons eer die daarvoor en ook vir die week wat vir jyre dankie dat ons die week kan sien met alles wat moet plaasvind jyre en jy so wat uh, 'n levende steen is ook in ons gemeente vader ons dankie daarvoor en ons eer ook vir jyre in die naam van Jesus bid ons dit Amen Ek weet nie of daar iemand is wat iets wil sê nie, hulle. Buitraal wil maak, is alblief Marita. <laughs> Laasondag het ons gesing van uh, een Engelse liedje van The Clif of the Rock, ek sien baie goed in Engels. Maar toe lees ek in Jesaja 2 vers 10. Gaan in die rots en steek jou weg in die grond vanweer die skrik van die Heere en om die heerlijkheid van sy majesteit ontwil. En het staan ook In die 19e vers en in die 21e vers, gaan in die rots en steek jou weg. Dit is ons plek is. Dankie.